här. Uh -huh. Det är ju extremt typiskt saker jag köper på Loppis. Den mm. är alltså någonting i textil som har en samma som inte är hopsäckt. Uh -huh. Som har samma broderade korsdingsmönster i samma färger som ett bäckband som jag har. Aha. Uh -huh. Och jag tycker nog att det är mer nyckelpiga än jordgubbar men jag tror att man ska tycka att det är jordgubbar. Ja, det är Gröna, det. Gröna. Mm. Röda. mm. Den är fin. Den kan bli spårblämmen. Jag kostar den? 15 spänn. Aha. Välkommen till podcasten Hemtamt med mig Elin Persson och min stora syster Sara Persson. Idag har vi varit på Loppis i Uppsala och tänkte prata om våra fynd och om god smak. Mm. Köpte du någonting? Eh, ja, eh, jag köpte en eh, luddig blommig tröja. Ja? Ah? Som jag måste säga är ganska... Typiskt mig, inte ganska utan det är typ något som redan fanns i min garderob. Fast det fanns en luddig och många blommiga. Så ja. det här är liksom... Ja, det fanns många luddiga. Så det är två Ja. kombinerade. Är det något märke? Eh, det är Lindex igen? Collection. Lindex Collection, ja. kan du datera den? Ja, det är inte så länge sedan. Senaste, nej men tio år sedan kanske. Ja. Själv då? Ja, jag köpte en... En Liten turkos vas av okänt märke. Det står någonting under men det går inte riktigt att tyra. Eh, en klänning från Indiska som jag tror kanske är från förra året eller någonting. Mm. En röd lite 50-talsaktig klänning med blombroderi på och en mörkblå lite genomskinlig choklad. Ser man på den är också collection mm. by Lindex, ja. Just det. Och känns också kanske som att den är ett tag sedan. Mm, precis. Det... det är ju inte vintage. Nej, det är det ju inte. Utan det är... Ja, det är eller? Någonstans mellan 1990 lämpar. och idag. Det köpte vi idag, alltså. Precis, var hittade du det du hade förväntat dig? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag har en ganska lång lista just nu som jag handlar utifrån- där det står Mest liksom husgeråds Saker Ganska Mycket okinnes husgeråd Kan man säga mm. Flera av olika porslinsorter som jag har en Tårtsbad En gryta Som man kan grädda bröd i Och liksom sådana grejer Hur lång är listan? 15 punkter skulle jag tro mm. Men vissa av punkterna har liksom varit där i ett par år Mm så det är inte liksom akuta grejer, utan det är mer men för att det är kul att veta vad man ska kolla efter. Ja. Mm. Du då, hittade du? Mm, eh, ja, jag kan väl säga ja egentligen. <laughs> så jag köpte inte så mycket. Eh, och Där vi gick runt på andra stället, gick runt i mer än en timme. Mm. Det är jag. ingenting. Men jag... Du köpte bara fika där? Precis, färdigt. Ah men jag har varit så här ganska länge så jag går ändå fortfarande mycket på loppis men det är perioder så kan jag inte köpa någonting. Nej. nej. Men det är ju mest second hand och loppisaffärer som jag använder i alla fall. Jag ja. går ganska sällan på antik eller liksom såna här mer välsorterade retro affärer mm. utan jag gillar ju det här med att rota och fynda. Mm, precis. Precis. Det ska vara ja men Lite låga priser. Ja. Och ganska mycket blandade grejer. Ja, en bra Loppis är ju gärna typ en källare ett industriområde. Mm. Vill du berätta något mer om ditt förhållande till Loppis? Hur det har utvecklats? Eller var det kommer ifrån? Ja, så alltså jag tänker delvis så har vi väl med oss det från hemifrån. Mm. Att om Mamma och pappa Framförallt pappa var det väl då När jag var ganska liten eh, Och de levde på lite studiemedel Eller lite barnbidrag i princip mm. eh, Brukade köra från då Borlänge Till Sumbiberg Till auktionskammaren där Med olika möbler som han hittade billigt För att kunna göra sin liten hacka där Så han mm, yep. extra knäckte lite som ja, Någon slags antikhandlare av, av enklare slag och det är väl lite, lite den där känslan för fyndet. Ja, eller liksom precis. känslan av kan det här vara så här billigt? Mm. Och kan någon annan vilja betala så här mycket mer för det någon annanstans? Exakt. Det är lite magiskt ändå. Ja. Känslan av liksom, var på en loppis ingenting kostar mer än 50 kronor. Ja. Eller reda korset i djurås där man alltid blir förvånad över hur lite pengar det kostar om man har plockat ihop en ja, kassa precis. med grejer. Ja, exakt. Det kan vara flera kastare och så är det. Och då är ja, det, det precis. Och det är jättehärligt Och lite pinsamt Och ja, betala så lite för så mycket det <laughs> Särskilt när de har rea. Ja Och man köper 10 10 klädsplagg För 20 kronor eller någonting Exakt, det vet jag också att jag är känd Som hon som alltid provar så länge <laughs> <här> Ja Ja, men ska vi prata lite om hur har det förändrats, det som vi handlar under åren? Mm. För det finns ju, ja men jag har väl kanske redan tagit upp ett par, kanske de främsta kategorierna av saker som jag nog fortfarande köper. Mm. Dels saker som bara är så knasiga. Ja. Finns det här? Det är helt sjukt att det här finns. Ja. Jag kan inte lägga ner det igen för jag förstår inte att det här finns. Ja. Det finns det och sen så finns det, om ja men mer fynd. kan det här? Det här är ett så bra pris. Jag trodde aldrig jag skulle hitta det här på ett ja. sånt här ställe. Eller ja men bara någon slags så här, det här är en bra grej. Det finns ju också så här kategorin, en sån här har jag redan. Alltså vill jag ha en till lika <laughs> Det är jag ganska svår på. Senast för några dagar sedan så köpte jag en duk med eh, landskapsblommor på. Där det i prydliga små rutor står Dalsland och Sörmland och Västerbotten. Och så är det respektive landskapsblomma tryckt i färg. Och den är då på grön botten. Och den kände jag mig tvungen att köpa eftersom jag kanske för någon månad sedan i, på, när jag var i Visby. Köpte där på Loppis en bonad med bärsbotten och i övrigt samma blommotiv. Och då tänkte jag, den sitter över sängen nu och tänkte jag och så kan man lägga den där duken på bordet bredvid sängen och så kommer det vara lite för knasigt men himla härligt ändå. Är det inte att gå lite från att något som är lite så här charmigt Crazy med en landskapsbonad mm. till någon som är crazy. Eller matchande lyck. Jo, jo, det kan man väl tycka. Och det, är väl, det är väl där man kommer tillbaka till ruta ett. Att det är för knasigt. Oh, det är för knasigt att ha två matchande saker med samma motiv. Yep. Eh, som är det här helt otroligt omoderna och jättekonstruerade landskapsblommor. Lite så ja. Så samling och sen så finns det ju faktiskt saker Som man köper för att man behöver dem Ja exakt Eller för att det liksom är Ja oh, mm. jag behöver en sån här Ja för mig så Alltså jag har ändå Har ju haft perioder Av alla de här kategorierna Känner igen dem Alltså just samlingen har jag faktiskt inte varit så svår på men eh, knasiga grejer, aha, absolut. <laughs> Där har jag faktiskt stängt luckan sedan eh, ganska många flyttkartonger. Mm. Ja, du har flyttat fler gånger än vad jag har gjort. I princip ålder. Det minns jag tydligt från liksom... någon. Det är några år sedan, men mm. när jag flyttade så här, flera gånger på en ganska kort tid. Mm. Att, att jag inte orkade köpa knäppa grejer längre. Nej. Så nu är det ju då eh, fynden, absolut, och eh, praktiska grejer mm, som eh, man hittar på Loppes, absolut. Ja, vi har ju tänkt att vi ska analysera det här. Ja, ja, vi tänkte ju kanske att vi egentligen har tänkt lite mer på... Det här med vad man vill köpa och varför. Ja, kanske mer än vad man egentligen skulle behöva. Men det är något av ett intresse att fundera på det här med smak. Mm, absolut. Och att kanske att både jag och du Elin kan mm. se att vi har gått från att köpa mer lite vad som helst som fastnar mm. till att köpa mer och mer kanske tyglade grejer. Och Alltså, mer och mer kvalitet. Ja. Ja, jag har på sistone... Ja, men är det inte, inte märket så köper jag det inte med porslin. Ja, precis. Eh, fortfarande är det väl liksom kläder och så. Ja, men det är ju inga problem om det är en lindex. Om mm. oh, den är tillräckligt gammal. Det kan fortfarande vara sådär, Cubus från förra året. Nej, det hänger tillbaka. Ja, precis. Ah, ja. Eh, I alla fall... Uh, ja, men Jag kände det där som med porslinet också. Uh. Att jag kan se liksom en fin tallrik. Uh. Och så vände jag på den. Och så, och så är det helt blankt. Och så vänder jag tillbaka så är den inte lika fin längre. Nej. nej och Det är ju spännande och lite jävligt kanske. Ja, det är inte, det är inte därför man tror att man går på loppis för att vara en märkstegn. Nej. Fast där kommer ju liksom den här findet-grejen ja, griesen. Absolut. In. Och det gör ju också så här att man kan vara på jakt på ett väldigt härligt sätt. Ja. Att man så här jagar efter ja, men jag jagar efter fler delar av den här violservisen från jävle på 50-talet. Super ovanlig. Vi har bara sett den den gången som, som min sambo köpte den. Mm. Men kolla ändå. Kolla mm. varje gång. Har hittat en enstaka tallrik som matchar ett porslinbara och jag har koppar och sjätter som jag förut har hittat på olika ställen kollar också alltid efter den liksom. uh -huh. och det är väl ja det är väl också, det är väl röstrand eller någon Men varför vill du att det ska vara märke Och Vill du liksom att det ska ha ett värde att du kan sälja det eller vad, liksom, vad är värdet i just att det är märke? Mm. Alltså lite så känns det väl som sådär som jag tänker att när man var liten, när jag var liten, så var liksom allting var mer ett myller. Mm. Och sen så var det någonting som fastnade. Eh, medan att, jag tror att jag har fått en mer cynisk blick. Som vill liksom ha lite speciella saker. Och det går väl liksom hand i hand med någon slags allmän smakresa. Eh, att det är liksom... Just nu är jag ganska peppad på att saker ska vara lite fina. Ja. Jag tror att det också har att göra med att jag kollar ganska mycket på Antiques Roadtrip. Eh, alltså inte Antikrundan, utan den brittiska där de åker runt och köper olika saker som de ska sälja på auktion där jag har märkt att små, små kristallgrejer och särskilt så här med silverlock och sånt plötsligt tycker jag att det är typ det finaste som finns <här> för sånt brukar de köpa och sälja där på parfymflaskor med silverlock och så oh. men alltså jag var ganska motvillig ganska länge till att så förfina min smak mm. och det var väl mest Intensivt under en period ja, Kanske 2007-2010 Eller någonting mm. När jag Började på arkitekturskolan i Stockholm Och gick ett par år Jag gick två år på arkitekturutbildningen. Mm. Där det fanns väldigt mycket Så outtalade Normer För vad som var snyggt Att Snyggt skulle vara liksom –klint och kantigt och vitt och inga mönster i onödan. Och var det mönster så skulle det vara liksom någon slags superabstraherat mönster– –som kom för ett fot av en skugga, av en rönn. Det skulle liksom inte vara... Ja, men om min, min kompis, som så här, vi brukade sitta och prata om böcker på rasterna– –för att känna oss som värsta grillan, när vi bara så här... vi pratar om böcker istället, vi bryr oss om andra saker... Att hon fick så här negativ kritik för att hon hade, hon hade satt in jättefina miniatyrmöbler i sin modell. För då var det liksom så här, nej men den detaljeringsgraden den jobbar vi inte med. Det var liksom, det, det var, var fult att göra någonting som var för gulligt. Mm, det var dockscop. Och dockskåpslikt. För ja. dockskåp är liksom, är fult. Så här små plast modellgubbar som man också har till järnväg, men då målar man dem. Sådana men omålade, eller möjligen sprayade i en färg. Okay. Det är fint. Ja. Men liksom, det ska inte vara för detaljerat. Utan det ska vara... Och det är ju det är ju liksom arkitekturtrender också. Men det finns ju en slags linje mellan det och här, ja, det svenska modeundret. Mm. Så... Härliga tältkläder och så. Mm. Så att jag var väldigt emot det ett tag. Och liksom började så här, Nej men jag ville ju hålla på med det här för att jag tycker att det är jätteintressant med miljonprogrammet. Och att det är så här fascinerande att någon ser till att smälla upp en massa externa käpcentrum. Och ja men liksom mexitegel Superintressant. Mm. Så där kommer jag väl in på någon slags motvalsriktning kan man säga. Där jag liksom hittade lite också lite queer-feminister på KTH som håller på med saker som ska vara för mycket eller fel. Eller liksom att man mm. uppvärderar sådana eh, uttryck som ser som låga och så. Mm. Eh, så att det fanns liksom en slags omvälvning- eller vad man ska säga. Det var, jag var emot. Jag var himla emot då. Jag mm. kommer inte ihåg om jag köpte så mycket grejer. Men det blev mycket så här att jag... Nej, men jag gillar ju så här klipp och klistra estetik. Jag gillar ju hemgjorda grejer. Mm. Jag gillar när det inte ser för bra ut. Så där gick jag ju bara ett par år. <laughs> kan man säga. Och sen när jag har hållit på med andra grejer istället. Men jag kan väl känna att nu i efterhand så har det liksom... Jag har ju fortfarande inte fått den smaken. Jag har ju inte liksom... Ja, men jag är ju stolt maximalist när det gäller hemmet. Jag har liksom... Ja, precis. Du tittar i omkring i lägenheten. jag tittar omkring i lägenheten. Här. Och det är ju verkligen någonting som jag så här. Jag flyttade i vintras för att bli sambo då med en person som tack och lov också gillar grejer. Och ganska mycket grejer. Så vi har väldigt mycket fina saker i den här lägenheten. Och att det är ett sådant inredningsideal som jag ställer mig emot. Det är allt för ren minimalism. Och att på ett sätt känns det som att det värsta vore... Om någon trodde kom in i mitt hem och trodde att jag försökte ha ett så här strikt minimalistiskt hem och misslyckades med det. <laughs> eh, det, vore liksom, det vore det värsta. Och då har jag väl istället valt någon form av beläst medelklassstil med bokhyllor och krukväxter och märkesporslin istället. Mm. Som också är ett, det är ett ideal som man kan följa. Mm. Och det är inte så himla do it yourself. -itt. Men det finns fortfarande utrymme för, ja, men en kanske ful liten tyguggla som kan stå i en bokhylla. Eller liksom, det finns fortfarande utrymme för att ha dumheter hemma helt enkelt. Ja. och det gillar jag. Eh, jag kommer ihåg för. Kan det vara ett år sedan, två år sedan. vi var på Loppis. Ja. Och du sa att du ville köpa en prylhylla. Ja. Det, och jag kände på att ta Nej. Nej. <laughs> ja. Eh, alltså vi våra föräldrar har ju typ haft en prylhylla. jag tror att den fortfarande sitter ja i källan. Ja. Och det är så här, små miniatyrsaker i jättesmå fack och så jättemånga. Och jag också, jag hade det i mitt rum. Jag hade också en. Man gillar ju så här Små och fina saker liksom. Mm. Men jag kommer ihåg då när du sa det bara för något år sedan. Mm. Det känns så spontant. Nej! <skratt> jag, jag letar fortfarande. Jättesvårt att hitta. <skratt> uh, och det var också det var Anders som skulle ha den. Och han har blivit emot. Jag ville egentligen att det skulle få vara en fin liten plåtburkssamling i uh. den. Med fina små gamla så här, medicinaskar och sånt. Uh, nej men det projektet är nylagt. Men jag är fortfarande för i sak. Ja. Uh. För jag, jag känner ändå någon sån där liten skräck med, alltså att det inte är något som jag försöker tygla ja. när jag för mycket prylar. Ja. Så jag vågar ju inte köpa en prylhylla. Nej för det är som att bjuda in. Ja precis, och nu så har ju jag de utrymmen, hyllor och mm. bänkar och ja, sådär där man kan ställa fina saker. Mm. De är liksom fulla, de är så klara. Mm. Så därför kunde jag inte köpa en fin skål eller en fin vas idag. Ja, jag förstår. Jag är ju då flyttat till mer förvaringsutrymmen. Vi har ja. jättebra överskåp högt upp i taket i köket här. Där kan man ställa saker som man använder ganska sällan. Och fortfarande känna att det är okej att ha dem. Så på så sätt så känner jag att jag närmar mig det kommer bli jättejobbigt att flytta. Ja, känner du inte så här tungt? Nej, jag, jag gör inte det. Jag. Jag känner eh, jag håller på att lära mig att släppa taget om grejer. Eh, mm. så att, alltså att rensa ut? Ja, när det blir överfullt då kommer jag kunna göra mig av med uh -huh. saker. Så. Uh -huh. Det är inte nödvändigtvis ett problem. Utan det känns som att nej, men det är en ganska fortfarande sedanflytten i lite av en akkumuleringsfas. Får du får skaffa lite mer grejer. Ja. ja. Jag har ju typ. Alltså jag, jag vet inte. Jag kan störa mig nästan att jag köper verkligen så här äh, fina saker. Alltså, nu, eftersom jag inte köper så jättemycket trylnad mm. prydnadssaker och sådär mm. Så det som jag har köpt senast, alltså de senaste åren, då, då ska det gärna vara liksom. Äh, en sak med funktion. Mm. Därför älskar jag så här. Äh, ett Fat, en mm. skål, en vas. En ljusstake. En ljusstake. Ja. Eh, och eh, har varit inne på keramik. Mm. Eh, Uppsala-Ekeby. Ja. Ja. Gärna vitt. Ja. Eh, men det hörde nog ganska mycket ihop med den förra lägenheten som jag bodde i. Mm. Som är ganska såhär, stökig i sig. Så passade det bra med såhär, rustika, vita mm. keramiksaker för att få upp lite... Taste level. <laughs> att då var själva, själva lägenheten var så pass bohemisk i sig. Ja, att du vill inte göra den mer bohemisk. Nej, precis. Det kan ju vara en skillnad oss. Jag har ju bott i 60-70-tals lägenheter huh? i princip hela mitt vuxna liv. Där allting ligger Det är rakt. Ja. Golven är raka. Det är liksom... Ja, det, det är inget egentligen inget specks i själva lägenheten. Så. Mm. Men, nej men alltså jag kan känna att jag verkligen har så jätte elitistisk smak. Kan man säga. Alltså den är såhär äh, den har blivit så förfinad. Ja, hur känns det då? Äh, det känns ganska torrt när man tänker på det. Alltså tråkigt så här. Men jag tycker fortfarande, det är ju de sakerna jag tycker är fina. Ja. Men sen när jag är på Loppis, liksom, då har jag det så här, ja, fin mm. fina vaser, alltså så här. Mm. det är vissa. Och då är det ju ja, som... Och då blir det bättre om det står ett märke under Ja precis, men eh, vissa Kan man ju se att det är typ samma stil Att de är så rejäla, alltså det mm. kan funka också mm. eh, Men sen kan jag också Ha såhär bara Det är någonting bakut Med det, att det är saker som nästan är Lite äckliga <laughs> Ja, du hade en stenugleperiod här om året. Absolut. Och det, alltså det är någonting så här Nu är ju sten och marmor och sånt väldigt inne nu, men ja. du var i framkant men också lite på sniskan med det, var, alltså ju det en var rund stenugle som jag hade så ovanpå fönstret ah. till i köket tillsammans med teburkarna. Ja. Eh, och innan det när jag bodde i en jätteliten lägenhet i Umeå som var jättevit, mm. så hade jag liksom en Plansch från 70-talet på eh, den här grottan på Gotland. Lummelunda grotta. Ah. Den är typ så här symbolen för det som jag tycker är så äckligt men fint. <laughs> och det är typ så här droppar. Och, uh. så, alltså det var bara den på typ en plansch från ah. 70-talet ah. eller någonting. Inramad. Och sen så... Eh, jag vet inte. Det är mycket så 80 80-talsgrejer som är lite så där också. Det är någonting så här elegant. Mm. Alltså som ett så här pantertant, elegant, ah. <laughs> som jag kan dras till. Ah. Men då är det också på så här ganska ironiskt, jag vet att det är fult, men mm. jag tycker det är fint. Så det är också så här väldigt mm. medvetet på ett drygt sätt. Ja, fast på ett sätt så kan man väl säga att den medvetenheten kanske ändå har funnits där från början. i Att du har gillat konstiga saker. Ah. För att du har gillat dem för att de är lite konstiga och lite... En... För att även om jag kanske köper... Ja, jag köper faktiskt ganska Okej. Okay, jag måste lägga in en till. Ah? Lummelunda ah. också en sån här... Saker som är... är trä som är liksom skrupterade av typ så här, rötter. Ja. Ah. Den känslan. Okej. Okay, okay. Ja, det finns mycket på Tullavippen i Djurås. Ja. Det finns mycket sånt där. Jag, och jag får aldrig köpa Nej, ja, det finns själv, en... Men... en väldigt ful ekorstaty där som jag inte har köpt flera gånger men de vill också ha över hundra spänn för den och det, oh, nej, nej. Alltså det är så mycket känslor i vad man väljer för saker. Mm, det är det ju verkligen. Och jag som alltså har flyttat så många gånger, mm. sådär, jag har ju också alltså det, det har ju inte bara med Loppis att göra utan jag tror att jag har varit så med andra saker. helt till jag mm. är ganska så här ombytlig med vad jag gillar för grejer. Mm. Jag vet att mamma har sagt att det inte går att köpa julklappar, till det, <laughs> för jag har redan bytt smak. Liksom. Mm. Men att eftersom jag har flyttat så, här så har jag rensat och omrensat, alltså sådär. Mm. Mm. Ställt om sakerna en gång för gång. Mm. Eh, och att det har varit en ganska till förfining. Mm. Att jag kan känna alltså så här, skam över saker som jag köpte mm. för 5, 7 sedan ah, Så <laughs> att du inte hade tillräckligt för fina ah, smak. Exakt. För att, för att jag tyckte att de var fina på ett så här ofint sätt. Mm. Alltså, jag hade en jättestor samling med en massa glasgrejer som stod i en hög. För jag tyckte det var så fint med jättemycket glasgrejer. Mm, Hjusdakar och vad så det var. Mm. Eh, bara blandade. Mm. Det var inte så här utvalda. Men då körde jag bort sen. Okej, okay. för det var inte så här, det var inte slipat glas. Eller det var, det var inte olika märkes, fina saker som jag tycker var fina tillsammans. Ah. Men sen så, sen så var de inte tillräckligt fina. <skratt> för att de var inte den här: en ljusstake som mm, Det var så här. det var loppisgrejer. Ah. Var det sån där grejer som du hade kommit hem med för att komma hem med någonting? Eller var det. Det var mm. någonting du gillade ju så? Ja. Uh, ah. Det var någonting jag gillar just så och det är lite den här man kan känna typ barnsliga mm. förtjusningen som mm. man kan känna fortfarande så här det glittrar. Ja ja ja. Åh oh, jag var sån här och köpte en glittrig sak igår. Åh oh, det var en sån lite, lite alltså, så liten liten vas. Så, cent saker, så sju centimeter hög. Fyr, fyrkantig med lite bredare, alltså så lite som Eiffeltornet i formen. <laughs> fast inte så smal i toppen. Utan, och så med ett litet kryssigt mönster som var eh, ingraverat, eller vad heter det, slipat ja. ja. Och den där vore så fin att ha på sängbordet. Och så skulle man ha en liten nejlika i. Ja, oh, vad fint. <laughs> ja, nej, den, den fick åka tillbaks. Ja. För Anders sa, det är typiskt dig. Jaha, <laughs> okej, okay, det var ja, typiskt mig. Jag ställer tillbaka. den. Ja. Men det var ju inte heller någonting särskilt, Den var ju bara det där, det glittrar. Mm. För jag tänker att det är ju motsägelsefullt det där med att kanske... men jag tänker att jag gillar att köpa gamla grejer och gå på loppmarknader och så. För att det inte bara finns smak som är godkänd nu. Alltså att det är en stor poäng. Att som jag kan känna mig jag kan känna mig lite fri. Och att det kan kännas lite härligt att se också en massa fula grejer. Eller liksom, nej mm. ja, men man ser en massa grejer som man själv inte skulle välja. Men också en massa grejer som är omoderna som man kan överväga. Ja. Vill jag att det här ska vara modernt nu? Och liksom att det finns, att det är som en sm ett smakbibliotek på så sätt. Mm och det är väldigt härligt men det är lite tråkigt då om man då blir personen som alltid bara köper det som är märkes. Mm, precis. Och det som står i jag börjar kolla i finskåpen. Det har jag inte gjort jag för att jag vill att köpa billigt. Men nu är jag nu är bara kolla vad som ligger under disk där. Ja. Och det hoppas jag väl att det inte ska gå överstyr för då kommer jag behöva börja buda hem saker på internetauktioner och det har jag verkligen inte råd med. Och förmodligen inte riktigt lust med heller. För att då förlorar man ju den här. Jag har aldrig riktigt fastnat på att tradera och blocket och så. Jag gillar på något att det är slumpmässiga i man går till en loppis, kanske har de fått in någonting man vill ha. Kanske kommer man på något annat man vill ha. Mm. Men att det liksom det är inte är självklara tillgång och efterfrågan. Det är ju ett annat tillgångar efterfrågan i samband än vilket man brukar prata om. Men det är inte ja. det själv, självklara. Eh, det här är modernt. Alltså finns det. Alltså vill jag ha det. Du skulle nog kunna göra tradera också. <laughs> alltså jag... Eh, en av mina flyttar när... Alltså jag har haft olika perioder och vissa ja. är mer ambitiösa i inredning och andra inte. Ja. Men den mest ambitiösa det var nog den eh, lägenheten i Umeå och grottan. Ja. ja. Då satt jag och bläddrade så här, 17 sidor eh, knoppar, att ja. alltså, lösa ja. knoppar till luckor ja. och på 17 sidan så hittade jag de perfekta, alltså, små messingsknapparna med glas. Ja. ja, de är ju himla fina. De är jättefina. Allt fina knoppar. Men jag satt i timmar, och jag, efter dem på trädare och sen budde jag hem dem för typ 35 kronor någonting. Det är fint men det är jobbigt. Ja, jag vet är orkar inte, göra det inte nu, <laughs> men det är lite samma jobb som att gå på noppis. Ja. ja, det var ju... i din ambitiösa lägenhet. Ja, det var ju precis i min ambitiösa lägenhet. Ja, ju ja. Den var jättefin, Ja, såklart. Den var jättefin. Ja. Ah. Men eh, jag, ska, jag ska bara berätta kort liksom hur jag kom dit. För att det, det var ju, det var ju liksom mitt smakfulla hem. Ja. Ah. Från, ja, några så hop lägenhet som jag bodde i min första. Mm. Min andra, det var en ganska så här kitschig, prinsessaktig, vita grejer och små porslinsdjur och så här. Mm. Det var så fina saker. Mm. Eh, sen bodde jag i ett väldigt överlastat vardagsrum. Eh, mm. eh, var, var det dina möbler i det, eller var det Nej, det var så här, student alltså det var möbler. Mm. Oh, precis, väldigt tråkigt och det gjorde jag typ så här, roliga saker för att piffa upp. Ja. Alltså, det blir ju... Men det var ganska hög specksnivå Absolut. Då. det var ja. typ så här, roliga saker. Ja. Och så bodde jag andra hand med en gubbesmöbler. Ja. Där... möbler. just det, Skinsoffan. Nej, det var en blommig bryssoffa bara... i brun och orange. Jag var där och hetsade på och man blev väldigt, väldigt omhållen av den där soffan jo då. som såg mitt i rummet. och liksom mm. Precis och där nivån där var ju typ att jag ställde in så här, eh, biblioteksböcker som jag hade lånat själv. Det var <laughs> Ja. ja. Men sen mm. så kom då min lägenhet. Mm. Och det här var liksom... Du var taggad helt enkelt. Jag var jättetaggad. Det mm. var första hand en eh, vit eh, vindsetta. Mm. Mm. Ganska nyrenoverad. Och det var liksom efter några år på universitetet. Mm. Och... Du hade läst... Du började med läsa estetik. Exakt. Ja. När jag möbberade med en <laughs> prinsess och klinsdjur ja. och sådär. Kanske som något av en protest. Nej. Nej. Det var mer, jag jobbade med mig själv och ja. krisa ganska mycket. Alltså, ja. sådär. Och sen så, ja, när jag flyttade in i den här drömlägenheten. Ja, då vinden. jag vinden. Etnologi, det. Mm. Mm. Och också så ja men liksom universitet så hängde med kulturmänniskor. Mm. som hade ärvda loppisgrejer. Och... Ja, Umeå är väl ganska så... Jag tänker, om man tittar in genom fönster i Uppsala så ser man väldigt mycket bokhyllor. Mm. Om man tittar in genom eh, fönster i Umeå så ser man väldigt mycket tikmöbler. Väldigt mycket tikbokhyllor. Ja. Yeah. <teriör brewer> <laughs> exakt. Och, och, och fina soffbord och hej och hål liksom. Precis. Så jag hade liksom lärt mig det där då. Mm. Ehh, det är det, det du ville ha liksom. Exakt. Mm. det Det var liksom där jag hade möjlighet att förverkliga det. Mm. Så dels så var det då att tradera på de här perfekta knopparna. Ah. Eh, men sen så bodde jag också... Vad hade du knopparna till? Eh, ja, en tikbänkhylla eh, mm. mm. som hade furuknoppar i ah, ja, början. Ja. så ah, det var original, förstår du? Nej, nej, ah. <laughs> Så att eh, ja, när jag eh, flyttade in så jag hade ju bott helt möblerat innan så började mm. skaffa alla möbler mm. eh, så jag köpte ett köksbord som är, vad heter de här borden? med såna skiva ja, virvlar. inte virvarskivan virvar, utan, utan en annan men den typen av bord ja, persthorpsskiva persthorps, ja. exakt ja. jag köpte ett sånt i ja. ett garage hemma hos någon ja. fint ja. men det var bara att du sprang på det eller var det, det, var, blocket. det var blocket ja, ja. Och sen så hade jag inga stolar. Mm. Eh, och jag bodde i några veckor utan stolar för jag inte hittade de perfekta stolarna. Okej, okay, Jag okay. hade en pall. Ah. Eh, <laughs> men sen så kom jag på genidraget yes. att eh, jag annonserade i Västerbottens kryden. Mm. Jag googlade en bild på pinnstolen fanett. Från mm. Edsbyverken. Ja. Yeah. 60-tal. Är det väl. Eh, och sen så skrev jag att jag vill köpa sådana här stolar. Mm. Ring mig. Mm. Eh, och eh, ja, den dagen det gick in i tidningen så från klockan 7 på morgonen när ja. jag väcktes av <laughs> ja, en ivrig stolförsäljare så ringde de vilt. Och det var ju då... Hade alltså, du sagt hur mycket du ville ge för dem? Nej. Nej? Eh, men det var ju då eh, exakt skiktet jag hade tänkt mig. Mm. Pensionärer med för mycket saker i förrådet. Okej! Okay. Som ringde vilt. De ringer vilt, ja. De ville slänga ja, på dig. det ville de. Så det slutade med att en jättestnäll eh, tant eh, Hon sålde stolarna för eh, ja, alla fyra för eh, 250 kronor och körde hem dem till mig i sin bil. Det var generöst gjort. <laughs> Och när jag sen flyttade från mig så fotade jag dem i jättefint, trevligt ljus. Mm, där har mm. dem för 500 kronor styck. Så, styck. Ja. 500 kronor styck? 500 kronor styck. Alltså jag vet inte hur många gånger priset det här blir men ja. 2000 totalt ja. istället för 250 för alla jag till. En trevlig läkarstudent. Så du vet hur man jobbar med segment Helt enkelt Precis, där jublade ju fint. Där jublade ju Eller vad man ska exakt. kalla Fyndnerven Men är för, det moraliskt riktigt? Där är ju, jag vet att som en god smak ah? Och jag jobbar med det, Och så låtsas jag typ att jag skrattar åt dem Som köper de här stolarna för 2000 ah. Men jag är ju själv där Jag vill ju ha de stolarna ah. Jag har bara inte pengarna men du kanske inte heller Du vill vara den som kommer på Att det är det där du vill ha. Du vill ändå ja. få leta upp det För att ändå att sätta in en annons är att leta upp dem <laughs> Exakt Det är ju inte att gå in på Jag vet inte hur mycket sånt det fanns, finns finns i Men det är ju inte att gå in på en retroaffär Och säga de stolarna ja, Precis och nej det skulle jag inte vilja Det skulle göra. kännas det skulle, <laughs> men, men är inte det bara för att Du vill säga jag också då vill känna att kunskapen sitter i mig. Yeah. Jag litar inte på innehavarens smak, utan jag litar på min egen smak och kunskap. Yeah. Min kunskap om god design, som är att det finns en stol som heter Fanet. Yeah. Den skulle vara jättebra till min Persorps-skiva. Eh, eh, Ops, det är den inte. Den är för låg. <laughs> ah, ja. Ah, eh, har, du, har du bordet kvar? Hej, jag har sålt bordet till en kompis. För okay. 500, ingen vinst, kompispris Ja, kompispris ja, det, var, det, var, det var skönt att höra ändå Ja, så jag kan säga att nu ja. Så bor ju jag med Alltså det är udda bord och där ja. Som jag har eh, Fått av pappa ja. Så det är ju stämt... Det är lite möbler i den lägenheten som du har ärvt av mig Som bodde i ja. den innan Men just bordet och stolen Det är ju att jag är tillbaka ja. då, Men du har jag tänkt lite så här. Alltså jag kommer så långt nu ha? i min smakresa. Att jag kan skilla på det. Okej. Okay, okay. alltså jag behöver inte bevisa att jag vet vad en fanett är och Nej. att den är bra. Nej. Utan jag kan ha lite halvfyra stolar för att. Alltså, what? <laughs> ja, det är kretset. <laughs> Men är det skönt, alltså så här, ja. Fast jag är inte nöjd, jag vill ju ha han. Du vill egentligen. Okej, okay. jag har ju mamma och pappas gamla köksbord från, ja, som vi hade på 90 talet 80-90-talet. Mm. Ett vitt bord med svarvade ben och till det vitmålade pinstolar. Och i samma rum men lite längre bort eftersom det är både kök och matsal i samma rum. Äh, står min sambos äh, matrumsmöbel, <laughs> Vilket är ett fyrkantigt äh, vitmålat bord. Äh, med vitmålade pinstolar till. Precis. Så det är ju platt Vi är ju någon slags äh, socioekonomisk äh, smakmässig match. match helt klart. <laughs> ja, ja det, Exakt. Får man, det får man ju säga. Och ett sånt är ju lite. Spännande. <skratt> nej, om det är spännande menar jag obehagligt. Ja, exakt. <skratt> För kan jag, skulle jag inte kunna ha vilken möbel som helst? Oh, jag skulle det. Vi jag vet inte. Ta så här, Alla som bor i det här huset. Ja. så kör vi så här: eh, roulette. Ja, nej. Det... Och då får du bara ett, ja. ett bord. det är förmodligen bara den här som skulle passa här. Alltså som skulle vara skulle kännas som att den var en del av möblemanget. Det skulle känna som att det inte kändes som en del av möblemanget då? Obekvämt. Det skulle kännas obekvämt. Det skulle kännas... Men framförallt... Så, alltså det är väl någon slags bakvänd känsla. Men framförallt skulle det kännas som att någon skulle tro att jag försökte göra någonting annat. Och att det skulle vara... om någon, alltså För det är nog viktigt att... Om man, om man tittar... Säg omkring i det här rummet vi befinner oss. Den enda möbeln som är. Ja, det finns väl två möbler här inne som är köpta i ny, i ny skick. Eh, och det är soffat som är en Ikea-soffa. Likadan som Elsa Wilgre. Ja. Eh, ja, jag hade sett den på hennes blogg innan jag började loppa för den. Eh, var det plus eller minus att det var likadan Svårt att säga. Minus-ish, oh, oh. men jag såg den ju där och den var så snygg. Exakt, omedvetet plus, ah. uttalat minus. Ja, ah. eh, förmodligen. <hör> eh, och då en annan Ikea-möbel, vilket är en ivarhylla, en sån här lagerbokhylla -eh, som är vitlaserad. Som jag har laserat till i min tidigare lägenhet. Eh, men i övrigt så är det ju mest gamla grejer liksom. Ja. Uh, vad ska man säga om det? Jo, men att det skulle ju vara jättekonstigt att slänga in en Mio-matsalsmöbel med liksom, stoppade dynor och barstolshöjd eller någonting. Varför? Det, sk det, skulle... Ja. det Varför skulle... ju Ja... Det skulle det så vara... viktigt att det här är ihop? För att man vill ju skapa en känsla. Även om det är en känsla av mishmash. ja. Så vill man ju att det ska vara en så vill jag ju att det ska vara en särskild sorts eh, Och Här inne skulle jag väl säga att det är någon slags. En del eh, 60 tals vardagsrum, En del eh, glasveranda och liksom eh, fin rum i Villa på landet. typ. Mm. Äh, lite Karl som Pelagonerna nästan Ja, äh, det är mycket pelagoner Mycket liksom Lerkrukor i fönstren Och så Jag har ju en vision liksom. <laughs> Alltså inte Men jag har, du vet, jag har en känsla Jag vill att det ska kännas på ett visst sätt ja. hemma äh, För att jag ska tycka Att det är fint Och för att jag ska ty Tycka att det är jättekul Att ha hit folk Ja jag tycker det är ju jätteroligt när folk går runt och kollar på våra små prylar. Men Vi har ju vi har ju i vår samtid uh -huh. en besatthet uh -huh. av Ita. inredning och ja. hemmet, ja. Alltså i... och identitet. Ja, ja och identitet <laughs> och symboler och markörer. Uh -huh. Men jag menar nu det här är <laughs> svårt att säga men yeah. i vissa andra länder uh -huh. så är liksom inte hem. Alltså man inreder inte hemmet här typ. Det ska vara så alltså ombonat och fint. Mm. Det känns som en ganska så här, inte vet jag, nordisk-europeisk grej. Mm. Alltså håller på. Men det är väl lite kallt inte vet jag. Ja, <laughs> <laughs> mm. det är kallt. Men alltså det, det är ju inte som är självklart att man ska se sitt hem som en förlängning av sig själv. Att det måste stämma överens. Det är ju också Nej. en plats där man gör saker. Ja, ja. Det kan man ju tycka. Jag är ju väldigt insnöad på platsers kodning. Ja. Så för mig... Det, jag borde kunna ha distans till dem. Men det blir istället väldigt viktigt. Ja. Plåtburkar formade som hus. Det är ja. en av mina många samlingar. Du vet att det har varit länge. Ja, det har varit länge. har jag, varit jag länge. tittar på åt dig också. Ja, det kan nog ha varit en... Åh, åtta, tio år. Mm. Det blir ju så. Alltså, det är väl också ett sätt att göra Loppis hobbyn mer långvarig. Att det liksom... Ja, oh, men även om jag kanske har det jag, så jag klarar mig så vore det ju härligt att ha fler... Det vore härligt att ha fler husburkar. Det kanske vore härligt att ha fler av samma porslin som jag har. Men det, komma på några mer... här om våren då hade jag liksom... Ja men Då behövde jag peppa mig lite akademiskt. så Då, då var det kavajer. Ja. Då var det så här, nu, jag är en seriös kavajperson. Nu ska jag acceptera att framhäva det. Seriös ka kavajperson. Åh, oh, här är en fin kavaj. Jag har faktiskt ingen grön. Men du, skulle du kunna köpa eh, om det var samma pris köpa den nytt liksom samling kavajer? Det varierar faktiskt. Eh, jag är lättare att ta köpbeslut på Loppis. Mm. Det är lättare att någonting liksom slinker med. Um, och ofta känner jag mig mer. Alltså jag kan bli lite snurrig av att gå på loppet för att det är så mycket att ta ställning till. Men jag kan bli snurrig på ett annat sätt av att gå i vanlig handel, tycker jag. Ja. Att jag känner mig lite så här. Ja, men som att jag har på Pinterest för länge. Det är så här, plötsligt gillar jag det här med marmor och koppar. Jag gillar det här med marmor och koppar. Men jag tror <laughs> ja. inte att jag skulle ha gillat det lika mycket om jag inte hade suttit på Pinterest och kollat på inredningar eh, inför att jag skulle flytta och i samma veva skriva uppsatser som alltså kollat mycket på internet. <laughs> eh, jag tror att det rent frankt har påverkat min smak. Eh, och det är väl lite liksom så. så här, när man känner att när jag känner i affärer att. Men det här talar alldeles för mycket till mig. Ja. Då kan jag känna lite äckel på ett sätt som får mig alltså så här att det. Ja men dels så känner jag mig väl manipulerad, mm. men också på något sätt så känner känna orimbeten i att om jag köpte alla de här sakerna, mm. och sen fortsätta att hänga med och alltid bara gillade allting som alla sålde, och alltid bara ville köpa allting som alla sålde. Mm. Det. Det känns inte bra. Jag skulle absolut inte ha råd. Vilket är ett väldigt bra sätt att liksom låta bli. Mm. För jag börjar köpa dyrare loppisgrejer också. Ja. Som sagt, jag börjar kolla under disken. Jag köpte min första Lisa Larsson-figurin här om veckan. En sovande räv. Ja, den är den underbar. Den är underbar. Kostade 350, vilket är sådär prisvärt. Men det är ju inte billigt, det är nej. inte en billig pryl. Precis. Men det är billigare än vad den skulle ha kostat. Ni och förmodligen billigare än på en antikaffär. Ja, och du kan sälja den. Och, ja. Nej, det kan du inte. Mm. Jag tycker det är svårare att sälja saker än att ge bort saker. Mm. Jag är lättare att liksom bara så här. Nu, låter jag den gå vidare och så lämnar jag en kasse till Loppis. Äh, än att... På något sätt så känner jag mig lite korrumperad vid tanken på att liksom tjäna pengar på just min godna smak. För det där har jag, det, det ser jag liksom bara som ett plus. Jag tycker inte att det känns okej. Okay. Jag tycker att det känns som. Att, alltså så här, jag tycker att det är gött att du kan göra det. Jaha. Men för egen del så tycker jag att det känns som en fuling. Det känns som att lura folk lite grann på något sätt. De får skylla sig själva. De har mycket pengar och typ god smak. Mm. De vill betala. Om jag blir tillräckligt fattig i höst ja. så kanske jag är ner på det tåget. Alltså, det finns ett uttryck ja. som jag ganska ofta tänker på så här. Som, det blir lite ironiskt. Det sätter ju typ fingret på det här som jag har jobbat med. Ja. Och som jag fortfarande tycker stycka fram som någonting fult. Mm. Eh, och det ah, har jag lärt mig. Det vet jag att du har sagt. Efter att vi har diskuterat eh, Project Runway. Ah. Som är såhär uh, mode, skapar, ah, designer, dock Do sopa. Sopa. Mm, De har typ oftast ett ding på sig att göra något ah, göra kläder utifrån en brief. Ja, ah, och ganska så har det gått så här maraton på mm. trean, ah. feman. Ja. Ah. Eh, de är in i på Ålstar nu oh. Men jag har inte sett så mycket de senaste åren Nej, ha? inte jag heller okay. <laughs> Men i alla fall ah. eh, Då eh, Det är ganska van, alltså Det är mer än en gång som det är Någon kvinna mm. som är med mm. Som håller på med ganska såhär Pråliga grejer, mm. kanske mycket hantverk Och liksom eh, Duktig mm. på att sy mm. Men någon gång Innan topp tre mm. Så åker Hem, kan vi väl säga, ja, ut. Det kan också vara eh, killar som har snuppar som har designat mycket för eh, eh, skönhetstävlingar och sånt. Oh, ja, ja. Det finns ett antal sådana. Ja, ah, det är de, anledningen till att de åker ut det är att de har a questionable taste level. Precis, de gör inte saker som är tillräckligt coola helt enkelt. Nej, Eller precis. tillräckligt anpassade till den goda smaken och bryter på, mot den goda smaken på rätt sätt. Utan Ja. När de har eliminera alla andra som gör fel mer ja. konkret, de som syr dåligt, eller inte follar upp på det, eller gör saker som ja, sitter dåligt. Slarvar, med uppgifterna, ja. Då är det någon som lyser det igenom att det handlar om att man måste ha precis rätt, rätt formspråk. Ja, annars är det a questionable taste level. Ja, Och på det lilla subtila sättet kan de säga: Vi ifrågasätter din smak. Eh, och det har väl ofta. Det kan ju vara de här craftsy som är kanske mer på det sättet som jag kände att jag ville ifrågasätta arkitekturvärlden. Ja. Att det var liksom så här. Men jag gillar ju att det är tape där. Ja. Eh, så. Jag vill inte att det ska vara en slätyta, Eller typ. Jag gillar att det är broderat över hela ryggen. Det ska vara så. Ja, eh, precis. Eh, men så. Det finns liksom. Och så den här, men jag gillar att det är så där pråligt. Mm. Det är också fel. Mm. Men jag gillar att det är en volang där. Mm, ja, men exact, det ska volang, man inte ja. gilla. Uh, för det är helt enkelt inte fint nog. Nej. Ibland uh, så har man uh, Project Runway-juryn uh. i huvudet. Säger, that's a questionable taste level. Ja, uh, och ibland är det underbart. om man bara, yes, därför ska jag ha en Ja. Uh. Men ibland så kanske man viker sig för det. Ja, precis. Kanske särskilt i situationer där man ska klä sig för någonting. Där man känner att man ska utsätta sig för andras blickar. Ja, precis. Vi får se när jag har på mig den här blommiga, luddiga tröjan. Ja, om det kommer vara på jobbet eller om det bara kommer vara precis. på en härlig led idag. Ja, det är inte första dagen på ett nytt jobb i alla fall. Nej, för samtidigt så har väl den en slags oförärlighet som man skulle kunna använda sig av. Ja. Jämfört med om den vore... Sen måste jag säga att jag är ganska oförärlig som person så det är inte det jag vill framhäva. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ja, jag tror att vi ska se så. Ja, det är dags att knyta upp säcken. Vi har pratat om loppis och godsmak idag. Mm kommer kommit in ganska mycket på heminredning. Ja, precis. Och på questionable taste level. Och att liksom vilja gå både med och emot sin egen smakförfining. Ja, precis. Och tro att man skrattar åt den goda smaken. <laughs> samtidigt som den goda smaken skrattar åt dig. Ja, exakt. Där är vi. Vi hoppas att vi snart är tillbaka. Ja, och att, ett att ni vill lyssna. engagerande ämne. Ja, tack för att ni har lyssnat. Det var fel. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.